Doncs, eh, estem aquí a la Fundació Vila Casas, al Museu Can Màrio, amb aquesta nova exposició que s'inaugura aquest cap de setmana i doncs, estem amb l'artista que, que protagonitza doncs, aquesta nova exposició. Eh, primer tot, gràcies i bon dia per atendre doncs, aquesta conversa amb nosaltres. Molt bon dia i moltes gràcies.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 doncs, gairave doncs una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 una arquitectura que està desapareixent i l'última davant de banda, com estem eh, construint els, els símbols de la nostra modernitat o postmodernitat. No?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 Per acabar per no robar-te més temps un parell de preguntes més bueno, de fet un mallant mig xivat no? que és donc que els diversos materials que podem veure aquí ons han estat treballats en diversos, en diversos punts no? també de, del planeta eh, sobretot on es en compte eh, on saben fer on on el saben eh, manejar millor no? exactament um...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 Doncs molt bé, doncs esperem que continuïs amb aquest èxits i doncs, en parlarem aviat si s'escau. Si, si, si Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.